Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahir Rabbil Alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in wa manihteda bi hedjihi, wa stanna bi sunatihi la jaumidin. Esselamu aleykum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Të ndëruar shikuës, jemi për sëri në emisionin tonë, që të trimit vëllerave. Jemi duke folë për nje vlere cilë o shumë me nevojshme në këtë kohë. Vlera e bashkëpunimit. Vlera e ndihmës. Vlera e këmbimit të ndihmës në raste kur realizohet e mira dhe kur pëngohet e keqja. Thamë se për këtë nevoj, apo për këtë vler, njëzimi ka nevoj, sepse nuk është e munchme që të realizon aspiratet e ti, e as të realizon sënimet e ti, pa pas ndihë të ndërsjevë mes njërezve. Islami, si fe, si bot kuptim, e jep konceptin e vetë të bashkëpunimit dhe foljem për disa jetë që flasin për nevojën e bashkëpunimit mes njërezve, për nevojen e bashkëpunimit duke e kufizuar atë bashkëpunim në mirësi, në devoqëmëri, në përosimet e vërtetën, gjithashtu e duke e ndaluar bashkëpunimin dhe ndihmën e ndërsjedhë në gjitha që i ka ndaluar Allahu Gjeleshanhu, si që janë armitsit dhe si që janë mëkatet. I përmendëm e dis disa hadithet të pejgamberit sallallahu aleyhi vësallam që të regojnë se cili është realiteti i besimtarit kujdesin e ti për vlaun e vetë musliman. Foljëm edhe për disa fjallë të djetarve, që flasin se muslimani nuk e haron vlaun e vetë musliman, kujdesit për të, pyjet për të, dhe kure shesh se ka nevoj për ndihmë, e ndihmon. Kure shesh se ka nevoj për përkujtim, e përkujton. Kure shesh se është i semur, e viziton, edhe bën lutje për të. Dhe thamë se këj bashkëpunim mes vlezerve musliman, është tajë cili garantonë disa dobi. Pej dobive më të më dha është sa afrohen mendimet e njerëzve. Pej dobi së është se bëhën të përbashkët asylime që i ka njerëzit edhe më lehte arije dhe dhe të krealizimi i qëllimeve. I përmendëm disa dobi, pej dobive që i ka bashkëpunimi dhe sot të vazhdojmë duke i numruar dobit e bashkëpunimit mes Muslimanve, ajo është, se thamë, do të mundësohet që gjdo kush të jep për vojën e vetë, të realizon me aftësine vetë atë dobi që e ka për edhvetën se ndivit për edhe për shoqerin ku jeton. Gjithashtu, do të del në shesh fuqia, do të del në shesh lidhshmëria e umetit, musliman. Një prej hadithave që i cituam është hadithi, ku thot pejgamberi sallallahu a.s.s. e shembul i besintarve, në lidhshmërin e tyre njëri me tjetërin, është si kur shembuli i trupit, pra ndaj, kur ka bashkëpunim, kur ajo shihet, ajo dhe të rezulton, me një paracitje të përshtashme të muslimane, dhe të dalë në muslimant me pamje të një umetit, të një bashkësie të fort, të një bashkësie e cila reflekton lidhshmërit të fort mes pjesve të saj. Gjithashtu, pamse bashkpunimi është ai i cili na ndihmon që ta programojmë kohën, edhe ta programojmë mënyrën më efikase për shfrytëzimin e resurseve. Ato resurse që i kemi për të realizuar ndonjë qëllim do të realizohen në mënyrë shumë më të mirë kur ka bashkpunim. Nuk është njëjtë kur një person e fillon një punë e të tjerët vëzhgojnë prej anës se si do të punon, edhe kur ati i ndihmojë disa njerëz. Atëre me siguri do të shkurtohet edhe koha, gjithashtu edhe do të mbrohet njëra palë apo një një njerëng nga lodhja e tepërt. Gjithashtu, duke bashkëpunuar del në shesh kuptimi apo koncepti i vërtet i vëllazërisë në Islam, duke bashkëpunuar pengohet padrejësia dhe mbrohet ai ndaj të cilëve bëhet padrejsi. Duke bashkëpunuar ruhet individi dhe interesi i tij. Shpesher, muslimanët akuzohen sa si ata që i cenojnë lirit e individit, por e vërtet e orse, islami si bot kuptim, islami si fej e shpalu pre Allahu Gjereshanu, si sistemi jetës e mbron individin. Përndaj, kur dikush si individ mundohet me realizu një qedhim, a e ndosht atë të stër lodhet, do të lodhet arqë sa nuk ka mundësi për të realizuar, dhe sa duke bashkëpunuar me të, do të ndihmot edhe a e. Gjithashtu, do të ndahet në bara edhe përgjithsit mes njërezve. Në thonë, pesha e randë do të ndahet mes shumë njërezve, edhe do të lehtesohet bartja dhe realizimi i përgjithsive. Gjithashtu, aty, aty ku ka bashkëpunim, do të lehtesohet balafacimi me gjithdo rezik, me të cimin balafacohet njeri u gjithjetës e ti. Në thonë, kur ka bashkëpunim, kur ka gadish me mëri përbashkëpunim, çdo kush do të ballafaqohet më lehtë me atë vështirësi. Sot, për shembull, nëse kemi një njerëz i cili e ka një problem, me siguri se nuk është e njëjtë, kur ai vetë apo ndoshta edhe familja e tij e vogël ballafaqohet me një problem, apo kur kemi angazhim më të gjerë dhe kur kemi bashkpunim më të gjerë, me siguri se në këtë rast ballafaqimi apo ndeshja e këtij personi me problemin do të jetë shumë më e lehtë. Gjithashtu bashkëpunimi e lehtesonë realizimin e projekteve madhështore, edhe projekteve që nuk mund të i realizojnë individet apo grupet e voglja. Dhe dhe nuk ka projekte që nuk mund të realizohen pa një bashkëpunim të gjërë. Përndaj, ajo që i dalonë muslimanë atërse, ata bashkëpunojnë. Nëndihmojnë një tjetrin, asë gjahasi një tjetrin dorën për të i realizuar këto projekte madhore dhe për të arritur dhe të qëdhimi për bashkët duke i realizuar këto projekte madhore që janë esenca e veprimtaris së tyre. Gjithashtu duke bashkëpunuar zhduket një ves i keq i cili është i përhapur sëtë. Individualizmi është me të vetet një smundje e shekuj, shekujve moderne, ku njëri ju mbyllu dhe vetë vetën edhe e shpalët vetën si të vetë mjaftuashem. Por ati ku ka bashkëpunim egoja e hupfuqin edhe nga një ego e cila me ndonë vetëm për edhe vetën e ti, vetëm për intereset e ti, shëndrohet në një vedije për edhe vetën, ku tje pjesën një sistemit, pjesën një bashkësis, ku në ndihmohemi dhe përkrahemi dhe arim dhe të këqelimet e lartën. Gjithashtu, ati ku ka bashkëpunim, realizorë shtylla kryesore e suksesit dhe zhvillimit. Ku ka bashkëpunim, do më thëmë ti vetëm se e ke aritur të vendosisht Para kushtin kryesor për të pasur sukses edhe për të zhvilluar, për të zhvilluar. Gjithashtu bashkpunimi është rezultat i vediës i manore, çedut me pas dobësimtar se duhet të jetë vazhdimisht vëlla i mirë musliman ndihmës edhe ai i cili është. Domethënë është rezultat i imanit, është rezultat i bindjes. Kjo është shumë rëndësishme, ne kemi folur edhe më herët Motivimi në Islam është ai si që dallohet nga motivimet e të tjerëve. Motivimi, nxitja e punëtorëve për një angazhim, ndoshta dikush mendon se arrihet me nxitje materiale. Dorsa ai ajo nxitje e cila është e brendshme, që s'janë buron nga brenda, gavidia është më siguri shumë ma e nevojshme dhe rezultati dhe efekti sajo shumë ma i saj është shumë më i madh. Sikurse në këtë rast, në këtë rast kur besimtari është i vëdijshëm se si besimtar ka nevojë apo si obliguar të ndihmon Allahu në vet musliman, atëra dhe efekti do të jetë shumë më i madh. Gjithashtu është shkak që të arrihet ndihma e Allahut xheshan. E tham hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qulo dora Allahut, os me bashkësinë. Gjithashtu është rrugë për të arritur drejt tek dashuria e Allahut subhanehu ve teala dhe drejt tek nadësia e tij. Gjithashtu një punë kolektive e ka edhe efektin psikologjik Një Jam që ma të në bashkpunim. Ja mundëson njeriu që më le të ballafaqohet me brengat. Edhe garanton që ai kur është pjesë e një ekipit, pjesë e një ekipit të suksesshëm që bashkpunon, që ndihmo, që shfaq kujdes për një tjetrin, ai do të ndihet i lumtur. Sesa kur do të jetë pjesë e një grupi të ku nuk i intereson njeri me tjetrin, kushdo kush është i preoccupuar dhe i angazhuar me nevojat e veta, edhe i haron nevojat e vëllezërve të tij muslimanë. Gjithashtu ajo ai bashkpunim i largon ata që mund ta quhen padurimin dhe urrejtjen, edhe zilinë e cila ekziston mes njerëzve. Do huko ka bashkpunim i cili jo është i sinqert, i cili nuk është për intereset e kësaj donjë, i cili nuk është për ndonjë qëllim i ngushtë që lidhet me ndonjë individ, ata do të largohen. Edhe zilia do të largohet, edhe urrejtja atër herë do të largohet edhe ajo, që njëhet si një loj pa durimi i cili eksistoan tek njërësit. Gjithashtu, ajo që është prej dobive që i ka bashkëpunimi apo prej efektit pozitiv, është se ndihmon realizimin e shpejt. Gjithashtu, edhe mundëso njëriut që të jetë vazhdimisht i vedishëm se ka nevojt të aftësohet apo të shkom për para me njohurit e ti dhe me aftësit e ti dhe më thonë, me profesionën e ti për të borë një element mëj sukceshëm në sistemin e bashkëpunimit. Gjithashtu, o shkak që njerëzit nga vetvetja e ty t'i largojnë, dhe më thonë, qëdhimet e këqia edhe në esens nuk mund të eksistonë bashkëpunim, nus, nuk mund të realizohen qëdhime madhore nëse, aj bashkëpunim nuk buron nga vedia se ti e i nevojshëm për bashkësin. Ti i, i nevojshëm për atë realizimë, Edhe kjo, kjo element pastaj e hek nga gjokse të njerëzve, nga krahrorët e tyre, atë nevoj që ta promovon vetë vetën, atë nevoj që të delë si i pari. Gjithashtu, ajo që është prej e, frutave apo prej rezultateve të bashkëpunimit është se e siguron vazhdimësin. Ne kina folë dhe në shatë të flasim se vazhdimësia në punë është një prej vlerave më të mëdha islame sepse pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam i ka vlerësuar edhe Allahu para se gjithashtë, dhe më thonë, dhe këtër në e ka kumtuar i dërguar i Allahu sallallahu aleyhi wa sallam, më shumë i vlerëson vejeprat që bëhen në kontinuitet sesa vejeprat që janë të ndërprera. Prandaj, bashkëpunimi e siguron edhe këtëm. Gjithashtu, edhe i largon standardet e shumë fishta që e egzistohen. Dhe në kur ka bashkëpunim, largohet ajo të quajm ajo realitet, daj njëri tjetrin sillen në standarde, standarde të shumfishta apo të dyfishta apo edhe këtu më rrallë. Do të thonë çdo kush brenda ekipit e ka të njëjtën pozitë, e ka të njëjtën vlerë dhe të njëjtën randësi, edhe pse punë që i bën do të sa nuk janë të njëjta. Dikush është me, me, me më më me përgjegjësi më të mëdha, dhe dikush është ai që jep urdhrat, që e drejton punën, por brenda asaj nuk ka, do të thonë, standarde të ndryshme për person të ndryshëm, po sicali respektohet për shkak të rolit që e ka në realizimin e qëllimit. Gjithashtu, ajo i ndihmon personit që të përfiton njohuri të reja, përvoja të reja dhe e mundëson që jeta e njeriu në këtë botë të nxjerr maksimumin në mënyrë, do të thon, të në mënyrë morale, në mënyrë e cila nuk e dëmton baraspeshën e cila ekziston në natyrë e të jetë një zhvillim që, që quhet zhvillim i cili ka mundësi të kontrollohet. Së shpesh herë, do të thonë jo prej problemeve të cilat ballafaqohet shoqëria sot është se e, përdorja përdorimi i, apo shfrytëzimi i resurseve shpesh herë mund të prish ndonjë balancë natyrore që e ka vendosur Allahu xhashan, prandaj besimtarët duke bashkëpunuar e kanë parasysh këtë aspekt moral dhe aspekt etik që mos të bëjnë shfrytëzimin e resurseve natyrore Në mënirë e cila e dëmton balansin që e ka vendosë Allahu Gjeleshanu hua Gjeleshjelalu hu në atë të naturë. Pra ndaj këto ishin vetëm disa nga dobit që rezultojnë prej bashkëpunimit mes njerësën. E që gjithar sot duhet të rritheksoj, është separimi i bashkëpunimit në Islam është në mirësi dhe në devaqëmëri. Thamë, Allahu në ordon që ne të bashkëpunojmë në gjera që janë të dobishme për neve. Gjera në dobishme. Çantamirë, çera çe ligji Allahu, çeriaati Allahu ti ka vlerësuar si të mira. Ndërsa ka ndaluar në mënyrë të prerë bashkëpunimin e gjitha që i ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Prandaj, bashkëpunimi në sferën e parë të veprimeve ku ndihmohet në në ço ti përmend pastaj disa uh, uh, fusha dhe hapësira ku ka mundësi të bashkëpunohet. E nënkupton në angazhimi duhet të jetë të drejtuar në atë drejtim. Ndërsa asesi nuk duhet të jetë në dhëtitimin tjetër sikurse është kur dikush uh, e ndihmon tjetrin në padrejti, në uzurpimin e pasurisë, ndoshta në dëmtimin fizik, në dëmtimin e jetës, tek këto më radh. Kjo është shumë rëndësishme të thekjet para së gjithë, sepse bashkpunimi i Islam është ai i cili e njeh atë që e uh, potencosin ndarje mes asaj që është e mirë, e preferuar, e urdhëruar, e rekomanduar dhe asaj çela janë ndaluar urryer që nuk pranohat, për ato që duhet të distancohemi dha që nuk rekomandohet. Prandaj, ky bashkpunim në mëkate dhe në armici është një gjë që Islami rreptësisht e ka ndaluar edhe kërkon nga besimtari që të jetë sa më larg prej këtyre çrave. Sepse vet bashkpunimi në mëkate i ka disa, domethënë disa, ëh, uh, rezultate, disa efekte në shoqëri dhe në jetën njërezve që janë shumë të ndëmshme. E para është se e prish regullin apo sistemin jetësor në një shoqeri, edhe ndihmon, njërzit ndihmon në mëkatë dhe në armici, që njërzit të përfitojnë një përshtypje se edhe në këta mënir mundë më të arim, dhe mitarim dhe rritë e këllime tonë. Dhe më tonë, kërë egziston kjo dhe tolerohet dhe nuk pengohet, atërë kjo e prish Sistemi në esencial i cili është i nevojshëm për me zhvilluar një shoqëri ajo është bashkpunimi në devotshmëri dhe në veprat e mira. Edhe kur ka, domethënë ndihmë në armiqsi dhe në padrejsi, atëherë që krijohet prishja e sistemit, edhe njerëzit do të fitojnë një përshtytje se ka mënyrë tjera se si të arrihet deri tek qëllimi. Gjithashtu i hap dyert të sherrit, sepse për një ligje lind tjetra, sikurse oshton. Domethënë e tërheq, sikurse për një mirë lind tjetra, do më tonë kryohet një vark i, i ndodhive i cili pasi që e bëte një keqe, rezulton me një të keqe si kurse edhe ka egzistuar në historinë e populli shqiptarë, qështja e vrasje e pasta i hakmarjes në kështu meral, ku me vitet të, të tëra, me, me, me dekadat të tëra, njerëzit kanë qenë në armici edhe është kryu një vark i kryme një pas njëshme, e cila ndoshta në filim ka qenë në sencaja saj bashkëponimi në mëkate tek njeriu i zhvillon apo i kultivon apo i stimulon ato vese të qërcia ku njeriu pastaj nuk shikon me sy të drejtësisë, me sy të devotshmërisë, me sy të mirësisë, por shikon me të kundërtat, me syrin e padrejsisë, me syrin e anëshmimit për buzjes, me syrin e mëkatisë që e ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu edhe ku njerzit ndihmohen në armiqë dhe në mëkatë, kjo është shenjë e qartë për një iman të dobët. Tham se besimi, bindja e fortë është ajo e cila të nxit ty që të ndihmosh vllahun tënd musliman. Ndërsa kur nuk ekziston kjo, do të thonë kjo tregon, edhe kur ekziston bashkëpunimi në gjitha që i ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala, kjo është alarm. Kjo është shenjë alarmuese se kemi të bëjmë me personin i cili, do të thonë e ka imanin e dobët, e ka bindjen e dobët, edhe është larg asaj që Allahu e kërkon prej tij. Gjithashtu, ekzistimi i ndihmës në mëkatë dhe padrecësi e dihmon të i kalimin e kufive. Në më thonë, kur e gziston, atë e njerëzit fillojnë dalë nga dalë, jështë vetëm se i afronë kufive, por edhe i te i kalin kufit. Edhe përndaj, sot kemi do shta krime nga mëtë, qudiqme nga, nga mëtë, më, krime neveriqme, që uh, nuk mund t'i paramendojnë njëriju përshkak se uh, mos e gzistimi sistemit mbrojtës që e pengon bashkëpunimin në, në mëkatë dhe padrecësi dhe në armici, ka krijuar, do të them edhe situata ku qartë shihet largimi nga balançi që e ka vendosur Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu, ku nëse në një shoqëri tolerohet bashkëpunimi në mëkat, bashkëpunimin në mëkate, bashkëpunimin në në në prishjen e shoqërisë, bashkëpunimin e armicisë, e padrejti, atë këjo është fillimi i rënimit të asaj shoqërie. Do të them fillimi është kanceri e shoqërisë. Është si dalë nga dal do ta të tash katron atë shoqëri. Gjithashtu edhe ati kur nuk ku ka bashkëpunim në mëkate dhe nuk ka bashkëpunim në dhe vashmarin dhe në mirësi, humbet të drejtet e njërezve. Edhe ata që janë të, të cilëve u bëhet përdejtësi, shtohet numri i tyre dhe shtohet numri i përdejtësi. Përndet, këto ishë vetëm disa nga efektit që ka të rrua se që i ka bashkëpunimi në mëkate dhe në armitësi. Që janë e, një element shumë i në dhe sishëm në konceptin islam mbi ë do të thon mbi bashkpunimin ku njerëzit duhet ta kuptojnë se e, nëse ti bashkpunon për një mëkat dhe për një gjë të pa lejuar, ti jo vetëm se e dëmton vetën tënde, me për, për gjësin individual që e ke para Allahut, jesh në të njëjtën kohë ti ai i cilë shkakton domethën shumë efekte ansorë negative që do të rezultojnë me prishjen e shoqërisë, që do të rezultojnë me, me përhapjen e në veseve dhe cilësive, jo të mija në shëqëri, dhe të fillohen të kryohen modelit të sjedhjes që dhe të bazohen në e, pamjën në disa kriminelve, si kurse egziston. Unë isha duke shiku një e, film dokumentar për bandet në një vend në Amerikën e, jugore, në Amerikën latinë, ku të regon se e, modeli i kriminelit është një model ku ai bashkpunon me shokët e tij edhe vetvetes se shokëve të ti tij ia siguron çdo gjë që për të cilën kanë nevojë ndërsa në të njëjtën kohë ky ky e arritur bazohet dhe në mbështetjet në keçbëri ndaj tjerëve. Edhe tani ë kaloj ta quajmë faza apo etapa e fuqisë së atij grupi vjen një grup tjetër i cili tani më është më i ashpër. Më i ashpër edhe domethën shumë më më the për mer për masa ndoshta të këqija veprimi i tyre në dëmtimin e njerëzve. Prandaj ajo që është e saktë dhe e vërtet e pamohshme është fakti se për një etike lind teatra, nëse ndihmohemi ne të mëdhit të përhapet mirësia në mes e njerëzve, do të realizojnë gjitha ato efekte pozitive që i numëruam, ndërsa nëse ekziston bashkëpunimi në mëkate dhe në armiqsi dhe në padrejtësi dhe në gjitha që nuk i dallojësh janë ato tre shoqëri vetëm se ka filuar prishjen e saj, ka filuar promovimin i antivlerave, ka filuar shkatrimi i që qëqëris prejtë e melit, edhe atëherë shumë aferosh momenti kur diçka e mirë të të konsideroci e mirë. Sikuse, o shenë budi që e ka të regu pengambej sallallahu aleyhi vësallam për zemën e cida o shenë buluar me mëkatën e pikatë të zezën nga mëkatët, efekti i fundi cili është la ja arifu ma'rufen, o la jungiru munkera, dhe nuk e njehtë të mirën si të mirë është pa aftë, dhe sa në të njëtën kohë edhe, të keqin nuk e njëtë si të keqin. Ta në të bojmë një shkëputje të shkurëtër që të kthehemi në pjesën e dytë të emisionet, përndaj juftoj që edha të pjesë të ndyçni. E kthehemi për sërin e emisionet tonë. Iqim duke folë për aspektet apo për efektet destruktive që i ka bashkëponimin në mëkate dhe në prishje dhe në armitësi. I treguam dhe thamë se ato janë fillimi i prishjes e xoqëris, janë fillimi për hapjes së veseve, veseve. gjithashtore është fillimi i kryimit të disa modeleve të sjedhjes që vetëm do të ashpërsohen për nga keqëbërja dhe do të ashpërsohen për nga të i kalimi i kufive të asajt e që janë do shtë asot nga dukët e neverishme, por si rezultat i këtyre modeleve negative që i shojmë në xoqëri, do shtë aspekte shumë më të më dhatë të dhunës, aspekte shumë më të më dhatë të padrejtësis. Më sigurisë se, këtu shumë në nëci, që si element kryesor i bashkëpunimit për sëri tja rikujtoj me dvetës nevojen që të antihmojnë për hapjen e fjales la ilaha illallah Muhammedu Rasullullah. Kjo formule cila është esensa e qëllimit për se është kryuar një një. Ta madhëronë Allah në gjërshanu dhe ti nështrohet ati edhe bashkëpunimi duhet të jetë në këtë aspekt. Sepse, fatkesisht, sot kemi shumë elemente të bashkëpunimit kundër kësaj fjale, që të largohën njerëzit nga kjo fjale cilja u asiguran në umëturin në këtë botë dhe në botën tjetër. Pra ndaj, besimtarë duhet vazhdimisht krahas ndihmës në qështjet e jetës të kësaj bote, ta kemë parasysht të ndihmojnë vlaun e vetë muslimanë edhe në kuptimin e fjales, la ilahe illallah, Muhammed u Rasullullah, ta kupton rolën ti në këtë vot, ta kupton të tyrën e ti që e ka nda Allahu gjereshanu, edhe në këtë mënirë ta te i kalon, apo të jetë me i pregaditur për sfidat e kësa jetë, ku si që thamë kemi shumë elemente që flasin për një fushat të planifikuar, të organizuar, afat gjate për të i larguar njerëzit nga rruga e Allahu subhanuotarë për të rjarguar njërzit nga këto fjall, që janë nga këto, nge, kjo fjallia, po nga formulja, po kjo dëshmi, e cilja asiguron ati lumëturi në këtë botë dhe në botën tjetër. Ta do t'i përmendim disa e, sfera nga jeta, po disa hapsira ku njërju mund të angazhohet, edhe ku angazhimi ti për të ndihmu alë konsiderohet prej, e të a unë alë lbirri -al o të takua prej bashkëpunimit, në mirësi dhe në devoqëmëni. Për tjyre është me siguri bashkëpunimin e nërgimin e padrecisë. Me siguri se kjo është shumë element të rëndësishëm që muslimarat të ndihmohen me zvete që të pengohet padrecia. Uh, padrecia me të vërtet është një element i cili merë për masa të mëdha në qoqilit moderne. Edhe njerëzit, njerëzve njerëz u botë padrecine shumë aspekte. Kemi padrecine punëdhonasit ndaj puntorit, e kemi padrejcinë e ndoshta prindit ndaj familjes së tij, e kemi padrejcinë e burrit ndaj gruas dhe kështu me radhë. Ë kemi padrejsi në aspektin se si një shtet si ndaj qytetarëve të ati. Prandaj bashkpunimi për të penguar të keqin, për të penguar padrejtinë është një prej e, fushave të jetës ku njeriu mund ta dëshmon besimin e vet. Nëse hyn në mënyrë me më sinqeritet, edhe angazhohet bashkë me vëllëzrit e tij muslimanë Do të shtata pengoj një padrejti, do të bën hajër, do të bën shkak që të përhapet një hajër, të përhapet drejtësia, sepse një shoqëri nuk mund të zhvillohet, nuk mund të realizon synimet e saj nëse në atë shoqëri përhapet padrejtia. Gjithashtu ajo që e përmendëm pak më herët, os duhet ta ndihmojmë vetë vetën që të jemi më të përqendruar në të vërtetën, edhe të jemi të përqendruar dhe të qëndrueshëm në rrugën që Allahu na e ka caktuar aşfia islame duhet këtë kemi parasishtse uh, qëndrueshmëria në këtë rrug. Për sa e varet se si do të jetë përfundimi jonë në botën tjetër. Prandaj bashkpunimin në këtë aspekt, që t'i ndihmojmë njerëzit, që më mirë të kapen, më fort të kapen për fenë e Islamit, për fenë e Islamit, më më fort të kapet për të, për adhurimin te Allahu xhashanu, që të zbatojnë obligimet e veta, o shumë merancë, edhe kjo është ajo që prenevë kërkoa gjithashtu, që të bashkpunojmë që njerëzit ta kuptojnë qëllimin pse janë krijuar ta kuptojnë rrugën se ajo që ju mungon njerëzve sot është adresa e duhur ku ta gjën rahatin, kuta gjën që sin, ku të gjën një sistem i cili është i përshtatshëm dhe me të cilën do të jetojnë në mënyrë dinjitoze si njerëz, por edhe si robër Allahu në Allah të Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu, u shumë i mirënjohshëm bashkëpunimin e thirrje. Prandaj, Allahu jeshathut udu ila sabil, do të thotë të Grupi nuk i ummetu, një unë e thekton individit. Walta kuminkum ummatun yedhuna li lkhair. Gjajuna te jet nje grup i cili thret. Prandaj bashkullimi është jo shumë i rëndësishëm edhe në thirrjen. Më kujtohet këtu hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thuat aliu që Allahu nëse bëhet shkak që ti nëse të bën ti shkak që të uzojnë një njerëj, është më mirë për ty se të asa të jesh pronar i deveve të kuqe, do të thoni pasurisë më të vlefshme që e kanë poseduar arabët. Për dhe kjo shumë në ansi që nëse ka bashkëpunim në thyrje, do shtë të bërë shkak që Allahu të shpëton dikënd nga rruga e gabuar, nga devijimi, të akthen në rrugën e nështrimi dhe Allahu gjeshanu hu dhe pas taj si rezultat të asaj të fitojaj në këtë botë dhe në botën tjetër. Gjithashtu, prej, ajo, prej asaj që është një projekt shumë në ndësishëm, është që të promovohet arsimi, të promovohet dituria, të promovohet përfitimi i njohurive tarea. Sot patjetësisht arsimi, sistemi arsimor shkon drejt banalisimit. Edhe shkon drejt asaj që ë është formalizuar. Ashtu që çdo kush që hyn në një shkollë, në një ndonjë fakultet, do të thonë gati se ka 100% siguri se ata kanë atë. Derrsa ajo që duhet të kërkohet është të krijo, të vendosen një kritere të larta të materialit apo të asoj që e, njihet si kur program shkolo që du të mësot vastaj të vendosen standartet të lartë në mës, mësin dhenjes gjithashtu dhe të nëzitë nëzënsit që të përfitojnë sama te i për njohori njohori praktike aja që ndoshta është sot një problem i madh i shqiptarve në Balkan është se profilizimi i tyre nuk është i lojlojshëm kemi e, shumë një dizia, diapazon të ngusht se si njerëzit e konceptojnë profilizimin përndaj ndoshta kjo � gjë shumë dobish që ne të nxisim njerëzit të përfitojnë nga çdo njohuri e cila është e dobishme, në veçanti ajo njohuri që është esenca e njohurive apo esenca e diturive ajo është dituria mbi Allahun subhanuhu ve teala. Gjithashtu të ndihmojë njerëzit, atë krijojnë institucione që ndihmojnë njerëzit në situata vështira. Domethënë ndodhi kujt do një fatkeçi, qoftë ajo smundje, qoftë ajo një situatë rande ekonomike, një pozitë e, pozit e vështirë shoqerore të egzistonë që i dihmonë, dhe më thonë fëmive në të cilët ushtrojët dhunë, fëmijë që janë ndoshtëta në familje që janë e kanë humbur e, atë natyren, atyre të shëndosh, dhe më thonë familje ku që më kemi njëras që janë e, për shembul e, të varur nga droga, nga alkoholi, ku që ushtrojën dhunë, në po fëmijë që i detyrojën me punë të randa. Kretë këto, jënë element e sfera ku muslimant mund të të regojnë. Fillimisht angazhimin e tyre shoqëror, gjithashtu edhe ta realizojnë parimin e bashkpunimit, të formatohet një, do të them, një shoçri civile islame, e cila i tejkalon apo ndihmon ata i kalimin e këtyre problemeve. Gjithashtu ajo që është shumë e rëndësishme është të krijohet një bashkpunim në aspektin e përhapjes të këshillës. Sot njerëzit kanë gabime, kanë dobësi, por shumë pak njerëz janë të gatshëm që njerëz vetua tregojnë këto opsioni. Ose do të stafrikohen, por nëse krijojt një sistem ku me anë të bashkëpunimit do të ofrohet këshill për çdo gjë që kanë nevojë për këshill, do të drejtohet në rrugën e duhur dhe do të pengohet apo të thirret të largohet nga rruga e gabuar me siguri se kjo është shumë me rëndësi. Gjithashtu, edhe është shumë, do të them, është një hapësirë e mundshme e angazhimit dhe bashkëpunimit, është ku njerëzit angazhohen për të përmirësuar raportet mes punëdhënësit edhe punëtorit. Kjo është shumë e rëndësishme. Se po të ishte, po te ekzistonte ndonjë shoçëri, apo ndonjë shoqatë, apo ndonjë institucion i cili shikon këto, jo nëpërmjet prizmas së ngushtë sikur se vepron sindikatet, por me të vërtetë sinqerisht, nga piknisja e besimit, nga piknisja se çdo kush duhet t'jepet haku i tij që mos ti bëhet padësi, atëherë me siguri se participimi dhe angazhimi muslimanë ndoshta në këta sfera do të ishte shumë i dobishëm. Gjithashtu, o shumë e në rëndësishme edhe këtë e kemi e, si një problem bashkëkohor ku shumë nga problemet familjare, problemet mes familjeve, mes njerëzve të ndryshëm, shumë nga konfliktet ë ekziston mundësia që muslimanët me anë të shëriatit të uazhidhë njerëzve këto probleme, sepse sot edhe sistemi gjyqësor bashkëkohor e nxit ekzistimin e atyre që quhen mediatorë, ata që e përdojnë autoritetin e tyre, edhe pozitire tyre për ti, e zgjidhut në disa konflikte. Pra ndaj, bashkëpunin i muslimane në këtë qështje, është gjithrashtu i mirë se ardhur, sepse dhe të të i kalohen shumë probleme. Shumë, uh, unës du me flasë me statistika, po shumë nga problemet e botës së zhvilluar, apo ajo që njëhet si kur botëa, se vazhdimisht e egziston kjo insinuim, uh, apo kjo, uh, kjo, uh, kjo fjarë se përrendim i është zhvilluar, linde është e pa z apo dasa themi, çel themi kushtimin e shoqta perendimore, bota është zhvilluar, problemet më të mëdha janë problemet familjare, ndarja, problemet e konflikteve brenda familjes, po problemi i dhunës tek çdo merë. Prandaj muslimanëse arin këto ta zgjidhen ashtu me siguri një apo të participojnë në zgjedhjen, është një moment shumë i rëndësishëm. Gjithashtu edhe ajo që është shumë njërezve, e rëndësishme është të ekzistojnë bashkunitet mes njerëzve në ruajtjen e bazave esenciale të moralit dhe të etikës. Do të thashë shoqëria, në dukje apo se shkon me një shpejtësi marramendese drejt shkatrimit nga aspekti moral, prandaj edhe bashkunitet muslimane të vendosin kritere të shëndoshat të sjelljes morale dhe etike, kjo me siguri është në një sferë ku muslimanët mundën ta dëshmojnë bashkpunimin e tyre dhe mundën të jenë efektiv në realizimin e këtyre që është tjërë. Prandaj, këto e në vetën në disa nga propozimet apo në disa nga elementet që mundemi të shprejim sikur elemente që ndihmojnë në bashkëpunimin mës njëzve dhe në realizimin e qëllime pozitive që janë të dobishme për individin si individ edhe për shoqirin si shoqiri. Me sigurim se fillimi i angazhimit proaktiv apo fillimi i angazhimit si një pies e sistemit ku njerzit bashk punojn për me realizuar ndonjë qëllim fizik, i ka edhe disa pengesa. Ka edhe disa pengesa që e pengojnë arritjen e kësaj e këtij bashkpunimi. Prandaj i, është mirë që çdo kush i cili dëshiron që të realizon diçka të till, të jetë i vetëdijshëm se çka mundet me e pengu apo çka çka është ajo që ka mundësi të delsi pengesë edhe ta pengon realizimin. Ktu është më siguri shumë më e rancios ë ku njeriu, do të thonë si një faktor shumë problematik është egzistimi i asaj që njihet si shovinizm apo i përkatsis grupore. Shpesha njërzit, dhe më thonë, jetojnë me njëve dhije ku ata e në më të miret, edhe grupi i tyro është më i mirë. Edhe kjo është me të vërtet një penges e cila e pengonë. Pra dhe njëri ju, nëveç nëti besimtari, kërë në pyetje projekte të fisnike, projekte të madhore, duhet të del nga ku firi i ti njëri, si një indivita apo si një pjesë marrës në një grupë. Por duhet të shikon më, më largë, edhe mos të jeti kufizuar me këtë, dhe me thonë, unë vetë më bashkëpunaj me këto njërës me tjetë nuk bashkëpunoj, apo më më jafton puna që e bëjmë ne. Por sepse kjo e pengon zhvillimin e bashkëpunimit në një nivel dhe është ta më të lartë. Gjithashtu, edhe prej pengesave që mund të paracitën, nërës se njërës i shpesher nuk më bështeten apo qen gjysmë të vërtetë apo që janë shpifje apo që janë, janë informacione të shtrembëruara. Prandaj edhe çdo herë kur ti paraqitesh aty ndonjë projekt ku ka nevojë për bashkpunim, ku ka nevojë për uh, lidhje të forca mes njerëzve, ai e thotë, "A kjo nuk është projekt serioz? Kjo është projekt i dështuar prej fillimit, se brenda atij është ky persona, po brenda atij nuk e keni paraqitur pa këto data, edhe largohet nga bashkpunimi." Kjo është shumë e ranci që mostë ekziston kjo. Mostaleojim që çndrryimet tona ti ndërtojm mbi e, disa elemente që nuk janë të vërteta, që janë gjithsom të vërteta apo që janë të shtrembëruara, ta humbim vullnetin. Gjithashtu, ë prej pengesave është edhe egoizmi, edhe mungesa e vullnetit për të ndihmuar të tjerët. Ai që është egoist, është ai i cili e, e ka, ë, do të thon, horizontin e ngushtë të interesit, edhe ajë vetëm shikon atë që është në dobinë e ti. Pranda, egzistimi i, këty, i këtyre personeve që e në të këtil, ndoshta e pengojnë bashkëpunimin, sepse dikur së atë unë e sënë bashkëpunojnë me këta i cili vetëm shikon interesin e ti të ngushtë. Gjithashtu, është penges, edhe kjo është shumë rëndësi, që ne, kur të përcaktohemi me një punë, për një punë, për një bashkëpunimë, të mosës të ngarkojnë vetë vetër me angazhime tjera. Sepse ka mundësi që dikush është njëri i mirë, njëri fisnik, do me ndihmu. Por ja që vetë vetën, vetëm se i ka ngarkuar me disa obligime. Dhe participimi i ti në një vejpër të këtilë, një bashkëpunim të këtilë, nuk është efektive, sepse është i lodhur, nuk ka kohë, do me thonë shpesh hervonohet, dhe në këtë rrasë kjo është një pengese. Kjo duke të meret parasyshe, mos të ngarkot dikush me ma teper angazhime se sa ka mundësi ti përbalon në mënirë efektive se dikush të të të një i dal zotë dhe dhe të punë por ato dhe të punë a isos si duhet a nuk isos kjo është një pytje, një dilemë shumë e madhe ajo që duhet që mos të merë dikush për si për do një punë të cjes nuk do t'i delë në, në shërë. Gjithashtu prej pengesave është e, konkurenca mes individeve të grupit a, mes pjesëtarve në ekip. Edhe kë ekziston. Prandaj lideri është ai i cili arrin që ti balanson të balanson këtë konkurrencë apo ti jep neqahje pozitive. Do të thonë bashkpunimi shkon në drejtim pozitiv ku konkurenca vetëm se e nxit efektivitetin dhe rrit efektivitetin e çdo pjesëtarit në ekip. Gjithashtu për përgjegjësat e bashkunit është dashuria apo dëshira e njerëzve të jenë ata të parët, ata të cilët e lavdrohen dhe të cilave u kontribohet avepa që është bë. Edhe kjo është një pengesë shumë e madh. Prandaj, nëse unë nuk jem i pari, nëse unë nuk dal në shesh, nëse unë nuk dal në skenë, nëse unë nuk lavdrohem, nëse unë nuk e uh, promovojm atë, nuk ka zgjidhje për atë. Nëse unë nuk jam i pari, atëre do të bisedojmë. Kjo është një pengesë, por një bashkpunim të drejtë në një bashkpunim i cili është i dobishëm. Gjithashtu, ekzistenca e azilis edhe ajo është një pengesë reale e cila e pengon bashkpunimin dhe zhvillimin edhe përparimin e bashkëpunimit, gjithashtu dhe mendimi i keq që ekziston supo dhan ku njerëzit kanë mendim të mirë vetëm për atë vetin, ndërsa çdo kush tjetër është i akuzuar. Çdo kush tjetër është ai i cili nuk e ka qëllimin e mirë, ai ka ndonjë qëllim tjetër. Prandaj, mendimi i mirë është një esencë e lidhjes mes njerëzve, e komunikimit mes njerëzve, gjithashtu edhe është edhe esenca e bazë e bashkëpunimit të mirë. Gjithashtu, shpesh e njerëzit nuk arrin të bashkunohen me të tjerë sepse ë është i prirr apo është shumë, ta quaj kushtimisht talentuar për më humb kohën e tij, por asnjëherë nuk është i aftë që atë të kohë ta sh, shfrytëzojë në mënyrë që të përfiton ndonjë aftësi të caktuar apo ndonjë detyrë të dobishme. Do, edhe ky person është shumë i rrezikshëm, nëse ai është i prirr vetëm se me gjetë mënyra se si ta humb kohën e tij. Dhe nuk është i qartë se kohën ta shfrytëzon, por ne përfitu një horrit e re, atë me siguri se do e shi dëmshëm për bashkëpunimin. Gjithashtu, edhe mendimi malësia është pengesë e bashkëpunimit, edhe mendimi për vetveten, sepse shpresha njerëzit, domethënë, arrinë të realizojnë 1 2 3 4 5 projekte ndoshta, edhe suksesi e tij ndoshta bëhet shkak që apo bëhet një një hap atë një, një derë e mundi si shejtani nëpërmjet kësaj të fillon të ndikon të ajë të mendon se është i vetmi, më i madhi, më i lartë dhe patjetër nuk mund të realizohet. Allahu subhanahu wa taala e na ka treguar përgjatë historisë çdo herë ka mundi të realizohen gjëra edhe pa praninë e njerëzve që ndoshta kanë qenë një participues madh, sikurse është si rasti i Khalid ibn Walidit. Fitoret e madha që ndodhin tek muslimanat. Edhe çlirimi i vendeve të tjera Me sigurisë se Halid i ben Validi ishte një, radiallon, hë ishte një pjesmarës aktive dhe nështë e ishte truri atyre fitoreve dhe atyre qëllimeve, por omeri e largoj që ti të regonë aty se vitaliteti këti umetit nuk lidet me ndonje person, po lidet me umetin si bashkësim. Gjithashtu, ajo që shumë rëndësi se shpeshe njerëzit, para se të fillon një pun, në vend se me shiku me syrën e optimistit, i përmendin disa projekte të dështuara çe kanë të bëjnë me ato që ato fush ku dëshirohet të fillohet një të fillohet një projekt, edhe i përmendë ato dështimet, dhe kështu mundohet të largon njerëzët gjithasht shumë një pengesë e madhe. Prandaj këto janë disa elemente që e pengojnë. Çe e pengojnë bashkëpunimin mes njerëzve, me siguri se ka edhe disa elemente që e ndihmojnë bashkëpunimin mes njerëzve, në anë me më çanti mes besimtarëve. E para është se kur ka komunikim mes njerëzve, edhe kur ka, domethënë njohje të mirë të njëri tjetrit, kjo është një faktor shumë i rëndësishëm që të bëhet një bashkpunim i mirë. Prandaj, ë njohja mes njerëzve, të njohim aftësitë e tyra, ditoritë e tyra, njohuritë e tyra, edhe mundësitë e tyra për mendimun, ndihmojnë bashkpunimin. E dyta, shumë e rëndësish është që ne të njohim nevojat apo obligimet që i kemi fillimisht ndaj muslimanëve, pastaj edhe të të tjerëve sepse nuk është e murshve dikush të jeti vedishëm për obligime që i ka nëse nuk i njeh ato. Pra da njohja obligime që i kemi në dhe i muslimarme, ndaj qoqëris, ndaj qytetit, ndaj njerëzve, ndaj mjedisit jetësor. Qfar angazhimi du të me pas të une si musliman, kjo dihmon që ti të marsh një qendrim pozitiv edhe të kuptosh nevojen që të bashkëmunosh për me i realizu disa qedime. Gjithashtu e dhe që shumë në anëci, apo çojësh sensa çdo herë ë uh, ke ta ke ta kesh parasysh se çdo vepër që e bën për hir të Allahut xhashanuhu ti ke më fitu sevap, domethënë të, të shënohet si një vepër e mirë dhe vepër e dobishme tek Allahu xhashanuhu dhe e cila të mund të mundëson ti të je inshallah ditën e gjykimit ndoshta ajo vepër, ai sevap që e ke fitu bësh çka që, që Allahu më të afal ndonjë gabim që e ke bër. Gjithashtu, ë uh, element pozitiv që ndihmon bashkëpunimin është kur vazhdimish insistohet apo të regohet nevoja për një shpirt të bashkësis, në më thonë një, ku e, insistohet të, të, të kultivohet ndjenja si e pjestar të një bashkës, bashkësi. Përndet, ato që e përmendu në filimin e emisionit të kaluar, të thyrje që i bon Allahu Gjereshanu, ku i të jetohet të filimish besintarve, pas e në shumë vende njerëzve, pas ardhësve të ademit, të regohet se Allahu Gjereshanu hu, shpallën e ka zbrit për shpëtimin individual por edhe për shpëtimin kolektiv. Edhe ai shpëtim kolektiv nuk mund të realizohet nëse nuk ekziston bashkpunim, nëse nuk ekziston vetdia se ti je një pjesë e asaj bashkësie me të cilën bashkarish duhet të heci në rrugën që ta kacaktojë Allahu xheshanu dhe insha'Allah të arrij shpëtimin e këtij botë dhe në botën tjetër. Gjithashtu shumë e rëndësishme që njerëzit ta njohin realitetin, ta njerëzit njohin situatën gjeopolitike shkarsë të mundshme, shkarsë nuk është e mundshme, shka është më me prioritet, shkarsë më pak me prioritet. Këto janë këto elemente që ju të fik kullaqin në liutani e realitetin. Kjo në veçanti kërkon nga besimtari, ai që e njeh realitetin, ai e din se çka duhet të ndërmired dhe në çfarë drejtim duhet ti uh, shton angazhimet e tua në çfarë drejtim do tështa nuk duhet që të jetë aq aktiv. Gjithashtu ajo që shumë rançi është uh, puna me zemër zemre shpesher ka qëndrime negative ka në të zili, ka ndoshtë në të uretje, ka në të ndoshtë të mosdurim, jo toleranze e të tjerve, për ndaj nëse njëriu dëshiron që të jeti gatshën për bashkëpunim të mirë me vlezërit e ti musliman duhet të punon me zemre ti ta pengona të pengonatë nga shetani cili mundohë që ta paralizon, apo të bënd të zemre të të pa aftë që të mosë njohështë të mirën datë mos e mohosh të keqen. Allahun na lusim që të na bashkon në devotshmëri, që të na bashkon në veprat e mira, që të na i pastron zemrat, edhe na të na bën të vetëdijshëm se në këtë rrugtim drejt Tij kemi nevojë për njëri tjetrin, kemi nevojë për përkrahjen e njëri tjetrit, në veçanti duke ja kujtuar vetes detyrën kryesore në këtë jetë, ajo është të jemi robërit e Allahut subhanehue ve taala. Allahu ju ruaj, asalamu alejkum ورحمة الله وبركاته. Një një një një një një një